27. Az első alkalom, hogy megöltem egy élőlényt. Mondta így. Szép munkadrágám. Hosszú ujjait belemártotta a nyúl testébe, az összeesett bunda alatt, kikapart belőle egy maréknyi vért, és gyengéden kenegette a homlokomon, az arcomon és az orromon. Most mondta torokhangon, te véres vagy. Véres, ez a hagyománya régi idők óta a megöltek iránti tiszteletjele, a gyilkos tisztelete az áldozata iránt, valamint a fiúkorból a nem férfi korba való átlépés jelölése. Nem, nem az, de valami hasonló. És így szőrtelen felsőtestem és csiripelő hangom ellenére a vérontás után teljes értékű vadásznak tekintettem magam. A 15. születésnapom körül értesültem arról, hogy hamarosan egy igazi vadászbeavatásra készülhetek. Vörös szarvas. Balmórban történt. Kora reggel, köd a dombokon, köd az üregekben, a vezetőm, Szendi ezer éves volt. Úgy nézett ki, mintha eddig masztodonokat cserkészett volna be. Igazi régi módi, így jellemeztük vélével és a többi hasonló idős urat. Szendi régi beszélt, régi szaga volt, és határozott a régi módi stílusban öltözködött. Kifakult, terepszínű jacky, rongyos zöld pulóverek fölött, balmoral tweed, plusz négyes göcsörtös zokni, górtex, túra bakancs. A fején egy klasszikus tweed-sapka volt, háromszor annyi idős, mint én, és az évszázadok izzadságától megbarnult. Egész délelőtt mellette kúztam a pusztán a mocsáron át. A szarvasbika megjelent előttem. Egyre közelebb, közelebb, végül megálltunk és néztük, ahogy a szarvas száraz füvet rákcsál. Szendi meggyőződött róla, hogy még mindig szélárnyékban vagyunk. Most rám mutatott, rám szegezte a puskámat, itt az idő. Elgurult, teret engedve nekem. Felemelte a távcsőjét. Hallottam a hörgő lélegzetét, ahogy lassan céloztam és meghúztam a ravaszt. Egy éles mennydörgő csattanás, aztán csend. Felálltunk, előre mentünk. Amikor elértük a szarvast, megkönnyebbültem. A szeme már elhomályosult. Mindig az volt az aggodalmunk, hogy csak egy súlyos sebet ejtünk, és a szegény állatot az erdőbe küldjük, hogy órákig egyedül szenvedjen. Ahogy a szeme egyre homályosabbá vált, Szendi letérdelt elé, elővette csillogó kését, kivéreztette a nyakát, és felhasította a hasát. Intett, hogy térdeljek le. Letérdeltem. Azt hittem, imádkozni fogunk. Szendi rám mordult. Közelebb. Közelebb térdeltem, elég közel ahhoz, hogy megszagoljam Szendi hónaját. Gyengéden a nyakam mögé tette a kezét, és most azt hittem, hogy megölel, gratulál. Ügyes fiú. Ehelyett beletolta a fejemet a tetembe. Megpróbáltam elhúzódni, de Szendi még mélyebbre nyomott. Megdöbbentett az őrült ereje és a pokoli szag. A reggelim felugrott a gyomromból. Ó, kérlek, ó, kérlek, ne hagyd, hogy belehányjak egy szarvas tetembe. Egy perc múlva már nem éreztem semmit, mert nem kaptam levegőt. Az orrom és a szám tele volt vérrel, belsőségekkel és mély felkavaró melegséggel. Hát gondoltam, ez tehát a halál, a végső vérengzés. Nem az, amit elképzeltem. Megbénultam. viszlát mindenki. Szendi kihúzott. Megtöltöttem a tüdőmet a friss reggeli levegővel. Törölgetni kezdtem a csöpögő arcomat, de Szendi megragadta a kezem. Ne, fiam, ne! Mi az? Hadd száradjon meg, fiam, hadd száradjon meg. Visszaszóltunk a katonáknak a völgybe, lovakat küldtek. Amíg vártunk, nekiláttunk a munkának, a szarvast grallocsáltuk. Ez egy skót elnevezése a kibelezésnek. Eltávolítottuk a gyomrát, a használhatatlan darabokat szétszórtuk a hegyoldalban a sójmoknak és az őveknek, kivájtuk a májat és a szívet, levágtuk a péniszét, vigyázva, hogy ne pukkadjon ki a zsinór, mert az vizelettelönt el, olyan bűzzel, amit tíz felföldi fürdő sem tudna kitisztítani. Megérkeztek a lovak. A grallocsált szarvasbikánkat felkötöttük egy fehér mérre, elküldtük az kamrába, aztán válvetve visszasétáltunk a kastéba. Ahogy az arcom megszáradt, ahogy a gyomrom megnyugodott, duzzadó büszkeséget éreztem. Jó voltam ahhoz a szarvashoz, ahogy tanították. Egyetlen lövés tisztán a szívébe. Emellett, hogy fájdalommentes volt, az azonnali halál megőrizte a hús tisztaságát. Ha csak megsebesítettem volna, vagy hagytam volna, hogy megpillantson minket, a szíve hevesen dobogott volna a rémülettől, a vére megtelt volna adrenalinnal, a sztékjei és filéi ehetetlenné váltak volna. Ez a vér az arcomon nem tartalmazott adrenalint, ez a pontos lövészi képességem érdeme. A természethez is jó voltam. A számuk csökkentése a állomány egészszének megmentését is jelentette, biztosítva, hogy kevesebb számuk miatt elég élelmük lesz a térre. Végül jó voltam a közösséghez. Egy nagy szarvas az éléskamrában rengeteg tápláló húst jelentett a Balmoral környékén élőknek. Ezeket a vadászerényeket már kiskoromtól kezdve prédikálták nekem, de most megéltem őket, és éreztem az arcomon. Nem voltam vallásos, de ez a véres arc számomra a keresztséget jelentette. Apa mélyen vallásos volt, minden este imádkozott, de most ebben a pillanatban én is közel éreztem magam Istehez. Apa mindig azt mondta, ha szereted a természetet, tudnod kell, mikor kell békén hagynod, és mikor kell irányítanod, és az irányítás azt jelentette, hogy ki kell lőni egyes példányokat, a kilövés kiírtást jelent, a kiírtás pedig azt, hogy meg kell ölni az állatot. Ez az egész a természet szeretetének egy formája volt. Az élés kamrában Szendi és én levet és átnéztük egymást, nincsen kullancsunk. Azokban az erdőkben sok volt a vörös szarvas, és ha egyszer egy kullancs lábadra került, mélyen a bőr alá fúródott, és gyakran a golyóidba kúszott. Az egyik szegény vadőr nemrégiben a lánykor miatt halt meg. Pánikba estem. Minden szeplő a végzetnek tűnt. Ez egy kullancs? Az ott? Nem, fiam, nem. Felöltöztem. Szentihez fordulva elköszöntem és megköszöntem neki az élményt. Kezet akartam rázni vele, meg akartam ölelni, de egy kis csendes hang bennem azt mondta. Ne, fiam, ne.